e e de abban az érdekes helyzetben vagyunk, hogy nem tudom megmondani, hogy most milyen anyagot készítünk, szögmérőt vagy munkásportét, de lehetséges, hogy átjárás van a kettő között. Egy. Kettő, az életem annyira misztikus, mert mindig azt gondolom, hogy én döntök a kérdésekről, aztán rájövök, hogy a nem a döntések korábban születnek, például ő, Solyomi Zsóci, Zsóci? Zsóci. Zsóci, minden nevet elbaszol. Fantasztikus, tényleg el tudok rontani bármit. És Jóci egyszer bejött az ajtómon, mondta, hogy abba akar velem beszélgetni, én általában belemegyek ilyenekbe, és de rettenetes frusztráló tud lenni, mert mindegy, és nem, hogy elkezdtünk beszélgetni, hát olyan végtelen nagy élmény volt számomra, hogy megrázott, sok-sok, én azt gondoltam, egy órát beszélgetek vele, aztán több óra lett belőle, és amikor elindult a csatorna, már akkor éreztem, hogy fú, képzeld el, az volt a nagy élményem számomra, hogy te 24 éves vagy? Így van. Hogy egy 24 éves fiatalemberrel félelmetes szellemi szinten beszélgettünk vallásról, irodalomról, kultúráról, sorsról, Istenről, ugye? Így van, így történt. Sok szeretettel üdvözlöm a hallgatókat és a nézőket. Sölmi József vagyok 24 éves, és munkás ha még van ilyen. Tehát mondom nektek, magyar értelmiség, hogy titerek, kurár nem vagyok látok kíváncsi, mert szerintem nem érítek el Jóci szellemítottságát és ambícióját, és akkor gondoltam arra, nagyon érdekes lenne, hogyha sikerülne születni egy új értelmiségnek, aki például a munkásosztályból jön, és aztán már közte irogattunk egymásnak, én majd a végig az adásnak megpróbálom rábeszélni azt, hogy menjen egyetemre, legyen, ilyen pallírozott elme, mert azért tényleg nagyon sok emberrel találkoztam, de azért nagyon kevéssel olyannal, mint amilyen te vagy. Köszönöm. Eddig volt a fincsi. És <gül> akkor <gül> menjünk bele. Légy szíves, azért kérdezem ezt, mert tudom, biné, meg a pszichológia óta, hogy nem veled kezdődik a történet, hanem korábban. Tehát azért apád, anyád ide jöjjön, hogy légy róluk valamit. Hát igen, szóval a szüleim mind a kettő munkás emberek, az egész életüket végig dolgozták, Ami nem olyan idősek, apukám 50 éves, anyukám pedig 46. De mit dolgoztak? Rengeteg minden, szóval De sorog, milyen? Takarítás? Igen, anyukám takarító volt, a konyhán is dolgozott, apukám az volt kömüves, lakatos a szakmája, most a vasúton dolgozik, de ezen kívül mindenféle munkát elvállalt, Fagyárba is dolgozott. A kőműveseket soha nem értettem, annyira durva a kő, mint anyag, de azt mondják, van, aki élvezi azt, hogy... Én szerintem az egyik leg, legkeményen az igen, igen. Azt én azért mondom, mondom, mondom, hogy az értéseitőipart. Legkemény... Én, én kipróbáltam, de én... Gyenge vagyok hozzá. Testéleg. Én gyűlöltem. Én gyűlöltem azért, mert gyenge vagyok hozzá testőleg, igen. Tehát arra születni kell, nem? Hát igen. Meg azt bírni kell évekig. De apád nem... lakatos, tehát ő még a vasat is szerette? Hát igazából csak a szakmát megcsinálta, és amikor végzett vele, ha jól tudom, ő mesélte, hogy a környékben minden egyes gyár bezárt. Szóval igazából el benne helyezkedni. Most pedig egy jól fizető menőszakma. Ahogy uh -huh. a, hegeszt a hegesztés is. Igen, a hegesztés is. Igen. Mind a kettő. Utána Mondja dolgozott a kórházba. Kül, ö, ö, utána dolgozott kórházba. Meg... Tényleg nagyon sok helyen. Ő ö, ö, nagyon sok mindenhez is ért. Hány gyereke született? Kettő. Van egy öcsém is rajtam kívül. Szegény öcsém. <laughs> És ö, hol, hol játszottatok? Hol éltetek? Hogy képzelni el a gyerekkorodat? Egy kis faluban, a határ mentén. A levét. Ott, ott nőttem fel, a határment egy ilyen határmenti kis faluban. És még mo most is ott élek. Ö, miért nem zavar az, hogy. Mi az? És miért nem, nem vágsz Budapestre? Bennem ez nem merül fel ez a kérdés. Tudom, de kérdezem, hogy miért? Én éltem Budapesten fél évet. És? Akkor nagyon élveztem, mert fiatal vagy lendületem volt, és tök sok új dolog ért. Sok jó, sok jó emberrel találkoztam, és rengeteget tapasztalhattam. Viszont a vidéknek és a falunak megvan a nyugalma. Mm -hmm. van, egy, van egyfajta nyugalma, és Tehát te, te nagyon a kraszna számolod a csilléket? Vagy, vagy mit jelent ez? Vagy nézed a a, a folyót. A például nagyon sokat jártunk a, fo a folyóra. A barátaimmal még mai napig rengeteget kalandozunk a környéken. Úgy, hogy már amúgy 20 évesek elmúltunk, és, és még mindig nagyon szeretjük. Egy, egy barátiás, családias hangulat van. Én, én szeretek vidéken élni. Mert tudom hogy, tudom, hogy most ez egy nagyon nagy kérdés, hogy most a vidék vagy a város, de szerintem a nyugalom az ott van vidéken. Ebből még nem fakad az, megmondom őszintén, hogy olyan mennyiségű könyvet, filmet olvastál el, ami, csak felhívom az értelmiség figyelmét, hogy érdemes Jocit követni, ő azért pakolja magába a, a, ezeket. Az, az mikor kezdődött el? Mikor jöttél rá arra, hogy például olvasni fogsz? Hát én nagyon sokáig nem is olvastam, sőt, megondolom az őszintét, hogy az irodalmat egyenesen gyűlöltem. Jó voltam belőle, mert ötös voltam belőle nagyon sokáig. Nekem a középiskolában jött el az a pont, hogy felfigyelt rám a történelem tanárom, és azt mondta, hogy Józsi, hát te nem vagy egy hülye gyerek. Megy a történelem is, mi, mi lenne, ha olvasnál valamit? És emlékszem, sose felejtem el, hogy... Ö, a kisherceget azt szerettem amúgy a uh -huh. a általános iskolában. A, töb a többi könyv, most egy kicsit sztorizgatok, a többi Helyez. könyvvel úgy voltam, például a kellett olvasni a kincskereső kisködmönt. És elgondolom, az őszintén, már akkor feltettem a kérdést, hogy miért kell ilyen brutális dolg, vagy egy ilyen szomorú, hangulatú könyvet olvasnia a gyerekeknek, akiknek még úgy Igen, nincs kifejlődve a, a személyiséget. Egyetlen. És nem, és nem értettem, és így elvették a kedvem, mert sok olyan művet mutattak, ami szerintem nem jó egy, egy fiatal gyereknek. Mondjál például. Például a Pálucé fiúse. se. Mm. Oké, okay, szép, a grund, Grundér harcolnak, de az, hogy, hogy meghal benne egy, egy fő karakter, azért ez szívszorító. Aki belegondol jobban, vagy akit jobban érdekel, nem, nem tudom, hogy ez így mm. hogy jó. De mondja, visszatérve a kis hercegre, az is szerintem egy mély mű. És elgondolkodtató, így, így felnőtt fejjel, hogyha visszolvas az ember. És... A középiskolában ez a történelem tanár, hogy visszasodródjak, mondta, hogy olvassam el Orwelltől az állatfarmot. És akkor kezdődött ez az egész, hogy én megszerettem az irodalmat, és nagy, az elején még nem, nem olvastam olyan sok könyvet, mert sok idő volt, amíg leülepedett nem és nagyon sokat gondolkodtam. Tehát azt mondod, hogy egy postán dolgozó munkás ember szerettette meg veled az irodalmat? Orwellről beszélek. Igen. Igen jó. Nagyon, nagyon. Az nagy. 1984, az mi, hogyan hatott rád akkor? Hát, Mert az a főműve. Hogy nagyon nagyon elgondolkodtatott a 84, hogy ebben élünk. Hogy ma, már lassan ilyen világ lesz, hogy nem lehet kimondani szavakat, egy, lesz egy új szótár, hogy mit, mit mondhatok, és ezzel így nem tudom, egy, egy kicsit nyomasztó volt. hogy, hogy igaz le, igen, és, és például azért, hogy behozok egy filmet is, hogy a mai világban megszülethetne egy Brian élete. Jó, nem tudom a választ, igen. Én szerintem... Már nem? Már nem. Mert Tehát, annyira... Oké, okay, igen. Annyira védjük a... Védünk mindent, és már nem lehet kimondani szavakat. Uh -huh. Mert megsértődnek rá adott emberek, meg nem lehet mindennel viccelni. Szóval, hogy így, Könnyen az lesz a vége, hogy azt az embert, aki ezt megmerik csinálni, azt, azt legyilkolják. Tehát amikor Brian kiabál a néppel, hogy húzzatok a picsába, mert nem én vagyok a megváltó, azt már nem lehet eljátszani? Nem. Szerintem nem. Nagyon, azt az egész filmet nem lehet. De mi változott? Mert egyszerű azt mondani, hogy a humorérzéküket vesztettük el. Mi változott? Tehát például a értem, amiről beszélsz. Én is észrevettem, hogy az irónia az, az egyszerűen nem alkalmatos eszköz ebbe a világba. Én nagyon ironikus a stílusom, és rájöttem, hogy az, miután leveszik az irónia tükröződését a szóról, pont az ellentétét jelenti. Hogy az, hogy nem lehet a szürke különböző árnyalataiban beszélni, vagy nem lehet, vagy mit jelent ez? Szerintem ez egy, az új korszellemből fakad. Mert van egy, van egy valami szellem, egy, egy korszellem, ami áthatja a mai világot. Ugye a franciák kimondták, hogy szabadság, egyenlőség, testvériség, és szerintem ebből, hogy próbálják elérni azt, hogy hogy az emberek egyenlőek legyenek, meg, meg elhitetni velük, hogy szabadok, meg hogy testvérei egymásnak. Csak az a baj, hogy én úgy gondolom, hogy az ilyen eszme, az csak szellemi szinten el. Mert ahogy leszületik ugye, az anyagi világba, akkor már például, mit mondjak, ami nagyon jó és erős például, a, az egyenlőségről, hogy addig vagyunk egyenlőek, amíg valaki nem keres többet, és akkor már, már megy, a, megy a dobálózás, hát hogy többet keres, vagy például a testvériségnél is, hogy a bőrszín már azon, hogy hú, hát ennek más a bőrszíne, és akkor már nem működik, de azért próbálkozunk vele, próbálkozunk minden. például nekem fontos az is, hogy sokan, vagy... Téged élt atrocitása, a cigány származása miatt? Vannak itt igen, nem, téged, azért kérdezik, hogy neked milyen volt ez? Én ezen sosem sem érzem. fehérnek tűnsz. Ja, én nekem ez. Nem, nem érzem azt, hogy nem gondom lett volna, de jó, másoknak jó, jó. igen, és nekem az fájt. Mert én próbáltam mindig együtt érezni, hogy fú, de ez most miért? Hát ő is ugyanolyan ember. Mert uh -huh. én, az én szememben vannak jó emberek, és vannak rossz emberek, és ennyi. Uh -huh. Pe, persze mindenki gyarló, és de az, de, de, de, a gyarlóságát csak hogy próbál, próbál, vannak emberek, <coughs> akik próbálnak tenni hogy jobb legyen, és vannak, akik pedig az ellenkezőjét csinálják minden de, de úgy tűnik, hogy a rasszizmus egyszerűen nem tud elmúlni a történelemből az a kérdés. Most, hogy palesztin, zsidó, ukrán, orosz háború van, érted? Tehát vagy ö, indiaiak, cigányok, érted? Nem, nem, olyan, mint hogyha a, a, a egyetértek veled, az számít, hogy milyen ember vagy, és se tudtuk a történelem során túllépni azon, hogy honnan származunk. Te túlléptél -túl ezen? Én igen. Én úgy gondolom, hogy igen. Én ezzel nem foglalkozok. És sőt, mindenhol el is mondom. Ha megkérdezik, én bevallom. Mert nincs mit szégyelnem ezen. Uh -huh. Mert embernek érzem magam. Uh -huh. És szerintem ez úgy fontos lenne, hogy ezt elérhetnénk, hogy emberek vagyunk. Vannak jók és rosszak, de ez egy nagyon nehéz és kényes téma. Szerintem ebben nem tudunk, ebbe sem tudunk közös nevezőt bejutni, vagy megbeszélni ezt az egészet uh -huh. egymás között. Pedig fontos lenne. Fontos lenne, mert, mert nem tudjuk, hogy milyen világ lesz később. Hogy nem -e gyülekeznek már most egyfajta viharfelhők azért, amit csináltunk, hogy nem el fog összeomlani a, a világ, és tudod, nincsenek kimondva az igazságok. Sok emberbe felgyűlöm lett a dű, és jó lenne, aki mondanánk dolgokat. És ezért is a Brian-én életére visszatérve, hogy, hogy ki kéne mondanunk, mert amikor megjön, tényleg elér minket egy, egyfajta vihar, akkor, akkor nem fogunk összefogni, hanem mindenki magányosan el lesz. Vagy hogy gondoljuk ezt? Hogy hiszel az apokalipszisbe? Vagy bizakodsz abból, hogy minden túlélünk? A történelem, amúgy fontos lenne, hogy a történelmet az emberek ismerik, és nagyon sokszor volt olyan, hogy hatalmas háborúk, meg tényleg pusztítások, meg járványok voltak, és lehet, hogy megint lesz egy ilyen. Valami egészen más, valami új, mert mindig azért az alapja ugyanaz a halál, de mindig megújul, valami más formát ölt, és... Hiszek abba, hogy ismétlődnek dolgok a történelembe, csak más köntösbe. És ezért lenne fontos, hogy ismerjük a múltunkat. Tehát egy atomháború után hiszel abba, hogy újra összeszeded magad, és viszed majd a krumplit és a répát a túlélőknek? Én nem gondolom, hogy most eljutunk egy atomháborúig. Még nem. Még nem vagyunk annyira szellemileg leszve, hogy, hogy egy ilyen megtörténjen. Tehát ö, azt mondod, hogy még a józan ész bizonyos értelemben működik, mely szerint aki atomháborút indít, az mindenki magát is elpusztítja, nemcsak az, tehát ugye ennek az igazsága miatt nem tört ki soha atomháború. Hát igazából ezzel megbilincselik egymást, hogy ezért pont ahogy mondtad is, hogy nincs, nincs. Ez miatt a háború. mert mindkét oldalnak van, és nem akarja kipusztítani. Persze szerintem a józanész még megvan is. Annak is nagyon örülök, pont beszélgettem egyszer. De ha egy én geci vagyok, kérdésed én vagyok, nem érdekel, hogy elpusztulsz, teljes, is, teljes, is, te is, és én is, mert nem érdek. Hát én, ha én úgy tudom, nem tudom, hogy igaza, -e, hogy nem egy ember dönt. Egy ilyen. Nem, nem egy ember hozza meg ezt a döntést. De nem. Tőle, tőle. Tudom, nem tudom, hogy tényleg így van-e, de tudod, van remény még, én, én mindig hiszek a reménybe. Uh -huh. Amíg a, ezt a földet emberek tapossák, amíg keleten kell a nap, és nyugaton nyugszik, és, és amíg születnek gyerekek, akiknek valamit belecsöpögtetünk az elméjébe, próbáljuk jóra nevelni őket, addig szerintem van remény. H hogy lettél vasutas? Amúgy Erről van egy, van egy olyan érdekes élményem, hogy hogy lettem vasutas, ami nem akartam az lenni, megvan őszintén. Nem szerettem volna a vasúton dolgozni. De vissza, visszamegyek a múltba. Sose felejtem a kiskoromba. Amikor bekerültem az oldába, hát ugye mindenki kapott egy kis ilyen részt, egy ilyen öltöző részt. Mm. És jeleket kaptunk az óviba. Mm. Volt egy óvodatársam, aki labdát, vagy nem, volt egy óvodatársam aki Ugye egy mozdonyt kapott, én meg egy labdát. És ő minden áron a labdát akarta, és elsírta magát, hogy hú, nekem az kell, meg mit tudom én, meg, meg sokan sírtak. Hát első nap az óvodában tudjuk, mi van. Amikor mm -hmm. elválasztják a gyermeket a szüleitől, szerintem kicsit korai sokaknak mm -hmm. nem, nem feltétlenül kéne 7 éves korá előtt elválasztani a gyereket a szülőktől, de mindegy, ez egy ilyen magánügy. Ez azért történik, mert kizsákmányolják a munkásosztályt, és kénytelenek hamarabb óvodába adni a gyereket, hogy pénzt termeljenek. Csak mondom az okát. Na és akkor? Nem Dániába élsz. <gül> Jó. És ak akkor történt ez, hogy Megkaptam a mozdonyt és akkor így, hát nekem miért ez? volt a jelen. volt a jelen az obja, Érdekes egy. Ja. Akkor még nem értetted Nem, és akkor most így visszatekintve, apámnak mindig szoktam mondani, hogy emlékszem, még a jelen is az volt az obja, és akkor ez ilyen vicces az élet, Amúgy Budapest, amikor hazaköltöztem, akkor apám mondta, hogy menjek oda, mert hogy az jó lesz. És jó. Nagyon örülök neki, hogy a vasúton dolgozok, mert bátyúkezelő vagyok, amúgy, hogy mindenki és a bakter, mert ugye az indul a bakterházhoz, egy, egy kulcsfilm itt van. E? Nagyon örülök, mert van időm nem csak a munkával foglalkozni, hanem azzal, hogy a szellememet úgy műveljem, hogy így szépen kifejezem magamat, és így a mérleg így összhangba tud kerülni bennem. Te is mérleg, vagy én is mérleg. Nem, nem, én, nem nem vagy nem, vagy én, januári, én, én januárban születtem. Csak ez nekem fontos, a kiegyensúlyozottság meg kell is. A munka az egy nagyon jó dolog, de sokan nem tudják, hogy milyen jó sziológiai hatása van, mikor do keményen dolgozik az ember, mert nem gondolkodik annyit hmm. butaságokon. Ö, az, hogy benne maradtál a tájba és a vidékbe, ez ugyanolyan adomány vagy ajándék, mint hogy kraszna Végül is úgy lett irodalmi Nobel-díjas, hogy Gyula és környékén benne maradt a tájba. Vagy ez nincs összefüggésbe a Génius loci, ezt így hívják latinul, csak nem akarok ilyen csúnyán beszélni, a hely szelleme. Mert a vasúttal együtt, tudod, az is beugrik nekem, hogy olyan vagy, mint szimbád aki ugye az eredeti történet szerint ő állandóan utazott és a világot járta be. Ebből lett aztán a latinum isfél a Szimbán, aki nők között utazott és járt be. Tehát a, a bízol abba, hogy olyan nyugalom és koncentráció telepszik rád, aminek később majd haszna lesz? Hát amúgy furcsa, hogy itt felhozott, most úgyis egy megosztó, személyleg sajnos országunkba. Én nagyon kedvelem. Ez, e, olvastam tőle a Sátántangót, nagyon tetszett. Hogy én rám, Báj, meg. 24 éves és olvasta a Sátántangót! Hülye, magyarok! <gül> Igen, bocs. A filmet is láttam. De <gül> amúgy én, én megértem, hogy sokan nem olvassák meg nem szeretik, mert, mert egy, ő egy melankolikus ember. Sokszor én is ilyen vagyok, hogy meg szerintem nem ismerem, de biztos, hogy ő sokat gondolkodik a múlton. Mit jelent a melankólia nálad? Egy ilyen hangulatot. Sokszor elkap. Ja. Egy ilyen kis szomorkás. Akkor kedved Lars von trier a melankólia nagymesterét? Azt a filmet egymás után nyolcszor álltam neki, hogy végig tudjam nézni. Mert valamilyen olyan olyan <gül> Valami <lerugzó> erőtt, volt. <gül> <gül> ja, lehet, hogy pont azért. De si kerül, végig, a végére el? megnéztem. Ja. <gül> <gül> szóval, hogy miért, mert ugye ez olyan kérdés, hogy miért oda születünk, vagy hogy ezen gondolkodjunk Igen. el. Én nagyon sokat tapasztaltam ott. Nekem, nekem ez nagyon sokat az emberekből, amiket beszélgettünk, én nagyon sokat magamba tudtam így, így szívni, nagyon sok benyomást kaptam. Szerintem ez fontos, hogy, hogy ezt később hogy kamatoztatom, hogy mit tudok vele kezdeni, hát ez megint egy másik kérdés. De van a jövőre vonatkozó képzeted? Vannak mindig amúgy kisebb-nagyobb Nekem céljaim. van! Én szeretném, ha a cigányságnak lenne és olyanok, mint a Jóci. Van amúgy. Szerjétek össze magatokat, igen! Ja, szerintem van amúgy, van. Vannak orvosok, meg sokan tanárok lesznek. És én szerintem amúgy hát az ország, hogy ezzel nem foglalkozik. Már feliratkoztál, Mackó? De, De te, a, a te a legműveltebb vasutas lenni? Mert a, a legműveltebb szertáros az Hanvas Béla volt, érted? Tehát te tudok ilyen példákat mondani, csak hogy... Nem tudom, nem gondolkodtam ezen. Igazából nagyon, nálam ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy mit szeretnék kezdeni az életemmel. Mert én, amikor ö, valami van egy lehetőség, én azt minden egyes oldaláról megvizsgálom, megrágom, hogy ez biztos hogy én ezt akarom, vagy hogy... hogy De ez ő, mi az ilyen hamleti attitűd? Nem tudom, csak biztosra megyek. Tehát nekem nagyon fontos az, hogy biztos legyen az a dolog, amivel foglalkozni szeretnék. De hamlet az, hogy a Lennyból Le nem kicsit lenni, ilyen... nem, nem, nem tudja ő se a kérdésre a válasz. Lehet, hogy egy kicsit ilyen... Hát, hogy félős vagyok, tudod, hogy, hogy nekem a bizton, biztonság kell. Uh -huh. Meg a biztos És ezért, hogy... Például, valami ez nem értek, akkor nem szólok, hogyha nem, nem látom át ezt a dolgot, vagy hogy persze van valami kis halvány véleményem, de inkább akkor hagyom. Ja, hát ez... Na, nekem, amikor először beszélgettünk, nekem személyesen az volt a nagy élmény, hogy végre olyannal beszélgetek, akinek Isten léte nem kérdéses, és nagyon valahogy közel áll hozzá. Az hogy csepeget beléd? Na, no, ez, ez egy nagyon érdekes... Az óvodában, megint az óvodában. mert az sok minden, minden, az óvodában, de, amúgy sok minden történt. történik. Mondja minden egyébként, csomó, minden ott Ne, ahogy sok történt. minden ott történt. Egy, uh, Volt egy óvodatársam. Nem el kell próbálom kihagyni az történetből. Uh, kegyet, amúgy a gyerekek kegyetlenek. Azért a Legyek Urában is ez jól látszik, hogy nagyon kegyetlenek mm. tudnak lenni a gyerekek. Hát Itt is volt ilyen két tábor, voltak ilyen csaták egymás között, a homogvárat építettünk, és tényleg mind, mind a felnőttek úgy háborúztunk, csak nem, nem fegyverekkel Igen. játszottunk, meg csúfoltuk egymást. És volt, volt egy, egy srác, aki mindig behind, meg, meg ö, nem tudom, olyan beteges volt, és nem értettük akkor, hogy mi van vele. És én csúfoltam, és hú, én mai napig bánom, hogy akkor így csúfoltam ezt a srácot, és nagyon sokszor ez megtörtént, és egyszer csak nem jött el az óvodába. Eltelt egy hét, meg kettő, és akkor utána meg kiderült, hogy, hogy meghalt. És áll is mondták nekünk az óvónők. És hát akkor így mindenki, hogy mi ez a halál? Vagy bennem legalábbis, nem tudom, hogy mindenki négy volt csak bennem, hogy mi ez a halál? Uh -huh. mi, az, hogy, mi az, hogy meghalunk? Meg akkor ez miért? Nem fog többet jönni, vagy most ez egy ilyen múló betegség, vagy, vagy nem okay. tudom. Ez, ez szörnyű volt is. Hazamentem, és a felejtem, apámat megkérdeztem, hogy figyelj, meghalt az oldatása, ez mit jelent, hogy halál? Hm. Kivitt a, kivitt, pont este volt, kivitt az udvara, és akkor egy felnézett, hogy egy csillagos zsolt ezek és mondta, hogy hát fölköltözött a csillagokhoz. És ja, nagyon szeretem, a, a, ahogy a szülők, mert milyen nehéz szülőnek, nekem nincs gyerekem, hogy ahogy el kell magyarázni a gyereknek egy, egy nehéz dolgot, De ez jó magyarázat. nem? Ez, ez nagyon jó volt akkor, mert, mert elvitt egy, igazából nem erre az útra vitt el, hanem akkor nagyon érdekeltek a, a dokumentumfilmek, a, uh -huh. a csillagok. De az obadából jött a popbás is, ugye? És akkor beszélt erről, akkor így az, az is megérintett, így egyszerre uh -huh. a kettő. Ez a kettőség. A és az Isten egyszerre jött el. É. És utána templomba jártam nagyon sokáig, és Amúgy nem értettem sok, minisztráltam is, és nem, nem értettem, hogy mi hogy, hogy, hogy miért van, hanem így utólag jövök rá, meg uh -huh. nagyon sokat kérdeztem, például hittanórán is, hogy, hát, hogy hol van, ah, Tamás, hogy, hogy bizonyítsa be, hogy itt van. Így nagyon kételkedő, alkatú ember volt, lehet, hogy még most is, hogy nagyon sok kétség, kétség gyöter, és nekem akkor Erős a hitem, ha sok információval tudom táplálni. Hogy Információ alapjú sajnos a hitem. Hagyjunk meg, mások is mondják, hogy én állandó kételkedő kereső lélek vagyok, és képzeld, akik keresik Istent, azt megtalálja. Azt mondják, képzeld lehet, hogy ez az alkatod vezet, ugye? Ez az örökös kérdésfeltevések. Mi az, hogy csillag, halál? Csak ez így visszatekint fel, érdekes, mert sokáig amúgy nem emlékeztem ezekre, de előjöttek belőlem korban, és így visszagondolva nagyon érdekesek ezek a, hogy, hogy hogy vezetett az élet ide, ahol most vagyok. Uh -huh. Hogy milyen hatások voltak. Amúgy ma, ma az egyházi dolgokat azt abba hagytam, nem jártam el templomban, nagyon sokáig nem is hittem Istenbe, valamiért haragudtam rá, vagy nem tudom, mert van minden embernél szerintem, és sokaknál, akik nem értik, hogy mondják, hogy sok, sok ember, hogy hát, hogyha Isten van, akkor miért, miért történik ez a sok hát, rossz, Mi, akkor miért nem ad nekem többet, én követelőznek, meg, meg minden, de én úgy gondolom, hogy Isten itt hagyott nekünk egy világot, és szabad akaratunk van benne. Persze determ determinált azértünk az az, hogy előre el van rendelve a sorsunk. Má abban a pillanatban, hogy meg ugye meg fogunk halni. Ami Pidinszky mondja, mondja, még talán én is. Ezt nagyon szeretem tőle ezt a mondatot, igen. Még talán én is, igen. Meg talán te is, talán én is, igen. Bár azért nem valószínű, de oké. Okay. Figyelj, a, a én örökösen veszek szem velem. Valaki mondta is, hogy ez a hitemnek az élő forrása. Mert akivel veszek az van. Aki nem veszekszik szem, csak azt mondom, hogy ö, én örülök, hogy minisztráltál, és mégse veszítetted el a hitedet. Nekem az volt a probléma egy idő után, hogy a, keresztények, a képmutató keresztények között élni én nem egyszerű. Vagy nekem nagyon nehéz. Szeretném egy ilyen kis kritika az Egyházzal, hogy például, hogyha nem kereszteltek volna meg engem kiskoromban, én szerintem akkor is itt lennék, és, ugyanúgy, és és lehet, hogy én magam kereszteltettem volna meg magamat, vagy kértem volna, hogy kereszteljenek meg. Szerintem. A második patrikács zsinat képzelt kimondja, hogy a, a, bár nagyon fontosnak tartjuk mi katolikusok a, a kereszt szentségét, de úgy, vannak a látens keresztények, akik nincsenek megkeresztelve, és mégis afelé vonzódnak, sodródnak, tehát igen, elhiszem neked, hogy a végén megkereszt. Képzeld, azt tudod, hogy ha az a helyzet is nem lennél keresztényén, megkeresztelhetnélek téged? Ja, ezt nem tudtam. Csak mondom, mert a hülyék a, a magyarok, meg a keresztények. Képzeld, az a hatalom, például háborús helyzet van, jönnek a putini áldások felénk ilyen rakéták formájába, és ha letérdelnél, megkeresztelhetnélek téged, és érvényes nem a keresség, Nem kell hozzá pap! Csak beszólni. Kicsit haragszom a papokra, nem minden papra haragszok, mert barátom is volt köztük, csak mondom neked, hogy örülök, hogy úgy jötték ki a templomba, hogy nem fogyott el az Isten iránt való a... képzelgésed. És én meg egy valamit nem értek, hogy hogy az egyház miért nem engedélyezi a papoknak a gyereket, mert, mert hogyha... Mackó, az egyház történelem, mert a vagyon egybe kell Persze, tartani, okay, hogyha van napilis. gyerek, akkor aprózódik a... A, a katolikus egyházon belül ez az azért undorító, mert, mert nyilvánvalóan nem attól leszel hiteles, hogyha nincs gyereked és feleséged. A többi egyház az ortodox egyház... Jó, a Ferenc pápa nagyon sokat tett ez ügybe, hogy a nőket rehabilitáljuk, és hogyha a nőket rehabilitáljuk, akkor esetleg... Tehát az jó papnak, aki nem bír fér lenni egy házasságba. Csak azért rögök, mert aki ezt nem bírja bevállalni, az nevezessen egy közösséget. Hát de most komolyan. Hát ne viccsej. Nekem nem ez a problémám vele, akinek például... Egy papnak nincs gyereke, akkor hogy, hogy tud a gyerekekről beszélni? Ugyanaz, ugyanaz Nincs Nincs tapasztalása. És a, amikor megszületik egy gyerek, mert nekem nincs gyerekem, de megkérdeztem, az egy nagy tükör az embernek, és egy, a, a gondoskodásnak a, a maximuma. Hogy egy pap tanácsot egy házasnak? Hát nincs is tapasztalat arra vonatkozóan, hogy mit éljek. Jó, ez nem ami mi problémá, a papoknak kell ezt, föl igen, ez, dolgozni. Ezzel, ezt, mi filozófálunk csak itt, igen. Jó, de figyelj, a vagyonról le kell mondani. Tehát amíg a katolikus egyház azt gondolja, hogy sokkal fontosabb az állami támogatása, stb. stb. stb., addig nem jár a Jézusi úton. Csak mondom, hogy, hogy de nem baj, Ha, Jézus ma, ha Jézus ma jelen és ezt látná, lehet, hogy kiakadna mint kiakadott Jeruzsálembe, Igen, szétverte a, ja. a pénzváltókat. Ja, most lehet, hogy kicsit morcibb lenne a dolgokra. É, jó, jó, jó, jó, igen. igen lehet, hogy morcibb lenne, csak. Most ilyen apróságokat kell kérdezni, és pont próbálj meg. Melyik a kedvenc irodalmi műved? Tudom, hogy ez nagyon durva, de akkor is mondjuk hármat, négyet sorolhat, jó, tehát nem kell egyet. Ja, egyet nem az, hogy nem ez. <gül> Ügótól a nyomorultak, az nagyon fontos. De volt. miért? Hát az a e, szóra Ez egy, egy, egy, egy zseniális mű. Hatalmas, és, és abban annyi tudás van, és a, a, a nyomornak rengeteg fajtája. Jean Valjean az átmegy mindenen, és még megmarad ugyanolyannak egész végig, amilyen, amilyen az elején. Fölhívás, keresem Magyarországon azt a fiatal embert, akinek Viktor Hugo a kedvenc regényírója. Ha még egy van, akkor örülni fogok. Igen, é. folytasd? Úgy tényleg a kedvencem, nagyon sok könyvet olvastam tőle, Notre Dame is, Ö, még egy, a, hát Steinbecket is nagyon szeretem. Miért? Ne? Oké, de miért? Étszeres, hogy kicsit hogy magyar, az nem természetes, ez, hogy egy amerikai regényíró... Nekem is Normán Miller a kedvencem, hogy miért, nem tudom? Hát, ugye az érik a gyümölcs, ez Az, volt az, az, az volt az első, az. az és azt hittem, hogy azt fogom, hogy a legjobban tőle megérinteni, de, de nem, hanem hirtelen akartam mondani, mi az másik. Mindegy, lép tovább, az a... idős bácsi kiemelkedik. <laughs> amiben Lenny Small karaktere van, és megölik a folyóparton, hú, hirtelen nem jut eszembe. Ezt ki tudjuk vágni? Nem kell kivágni. Miért? Az, hogy kibázunk, ne ügyeszkedj! <gül> <gül> Tudod, hogy hát felejtek el mindenféle neveket, hát érted? Jáné, ja, ha megakad így a... De de. Szóval Steinbeck az, az egy Igen? fontos... Igen, még egyet Melyik? A bűnés bűnédés. A bűnés És a, a fehér éjszakákat is nagyon szeretem. Aha. És az nagyon tetszett. Rövid, de az a szerelemről, meg a férfiak, vagy hát az ilyen álmodozó típusú embereknek az így nagyon sokat mond. Akik álmodoznak a szerelemről, mindig az, az nagyon sokat mond. Vers? Mi a kedvenc versem? A Vörös Sándortól az én hasadás. Hmm. <laughs> <laughs> Kézzel, de amúgy magyar írót is szeretnék mondani, mert, mert így De nem a Vörös Sándor, de álljunk meg egy pillanatra. A nyelvfogságot a, a, a, a, mérhetetlenül szeretem, és sokszor gondoltam arra, hogy azért, hogy ő nem lett világhírű, az sajnos a nyelvbe való bezárkózásunkat jelenti. Mert na jó, film? Szeretnék magyar írót is na, mondani. Ott. Hát sokat Móricz Zsigmondtól a Légy Jó, Mint Halálig, azt nagyon szeretem. Ez egy, egy, egy nagyon fontos könyv. És Értitek, nagyon... hogyha egy kínzókamrában lennék, ütném a fejét, mert a Pál fiúkat nem szereti, a Móricz Zsigmond Légy Jó, Mint Halálig, meg igen. Hát ez hülye. Igen? De most szerettem meg, azt most olvastam, nem fiatalon. <gül> okay. Mára itt is nagyon szeretem. Már, a, az igazit, az, az nagyon... Uh -huh. Elgondolkodtató könyv. Bár nem szeret, szeretném azt hinni, hogy nem ilyen a szerelem, amit ott leír. És hogy van szerelem, de elég erős mű. Oké. Okay. Film? Hogy nagyon a, nehéz jó, Jó, nagyon kedvenc film. Igen. Hármat, négyet mondhatsz. Hát ez tényleg nagyon nehéz. Inkább én ilyen rendezőt szoktam szem. filmezni. aronofsky nagyon szeretem. Uh -huh. Lars Fontier-nek is szeretem a filmjait, egy-kettőt. Tudom, Pazolini. Pazol <gül> a Pazolini-nek is jó filmjei vannak. De ezt nem mondod, ugye? Remélem, hogy nem. Nem, nekem Pazolini a kedvencem, csak azért kérdezem. Ne a... Nekem nem a kedvencem, de jó, jó filmeket csinált. Akkoriban. A leghitelesebb a Máti Evangéliumát tartom, a, igen, mint az, a mai az napig. Az is. A legjobb, Azt legjobb. gondolom, hogy ilyen, ilyen, valahogy így történhetett. Igen, ez az a legjobb uh, Igen. Ez film. Azért, igen, ja. igen, igen, ez Mert most sokan mondják a passió, de hát ez egy horror film. De azért fassák. Ja. Szene? <laughs> uh, de kedvenc filmet ugye nem mondtam. Megmondom, hogy szintén nekem nagyon sokáig, nagyon-nagyon sokáig Christopher Nolan sötét lovagja volt a kedvencem. Ha. De miért? Hát, ez egy nagyon jó kérdés. Talán azért, mert megmozgatta a gyerekkori fantáziámat ez a hős és a, a flapnis közötti küzdelem, ugye a bohóc. És szerintem ez egy nagyon, nagyon jó film volt Aha. nekem. Egy, egy jó volt volt. Nem, nem tudom megmondani. Nolan, Nolan is zseniális rendező. Aha. Zene? Hát ott, ott úgy én szerintem minden fogyasztok, a, rockong, a rockot. Mindent szeretek, tényleg a hip -hopot, Én is mindent, de, de akkor is kell mondanod hármat. Akit nagyon? Igen. Érted, de engem kérdezik Iggy Pop, Bob Dylan, tehát könnyedén mondom. Te? Hát ez, ez nagyon nehéz, hogy, hogy ebből hármat időnk. mondjak. Nem a Stones-t szeretem, például a Rolling Stones-t. Rolling Stones, igen. Uh. Tóth, vagy <laughs> <laughs> Bocs, ez üye poénból, bocsánat. Igen, Rolling Stones. Mondok nőit. Ja. Whitney Houston-t, ezt nagyon szeretem. Ha. Őnek remek hangja van. Uh, meg nem tudom, sok komoly zenét is hallgatok. Akkor mondok onnan is egy példát, hogy kit szeretek? Chopin. Chopin nagyon szeretett. Ő, ő, ő a kedvencem, Chopin. Nem lehet kihagyni a nők, a szerelem, Másokat vettél? Raktak már ki? rugtak ki? Igen, nem egyszer. Jó, jó, jó. Csak azért akarom kérdezni, hogy... Ö, tehát voltál -e szerelmes? Igen. Nem sokszor, de voltam. Hát egyszer elég. Van, aki soha nem volt, tudod. <hállt> És ö, tudnál válaszolni nekem arra a kérdésemre, hogy többször voltam szerelmes, és fölfoghatatlan számomra, hiába olvastam könyveket, mint te, meg stb. stb. Az összes tapasztalás, amit szereztem, az azonnal semmivé válik akkor, hogyha újra szerelmes vagyok. Miért? Ezt nem tudom megmondani. Amikor én is szerelmes vagyok, akkor olyan, mint egy rózsaszín szemüveg lenne rajtam, és elvesztem a fejem. E és nem, de, nem tudom megmondani, hogy miért. De képzeld, ez olyan háromszor is előfordul, és egy után már gyanús volt. Tehát ennyire hülye lennék, hogy nem emlékszem arra, hogy mi történt. De valamiért, és képzeld, a hátad mögött nem kell megfordulnod, a szent család ikonja, azt raktam ki, mert arra gondoltam, hogy lehet, hogy a, a a szerelem az oka a világ teremtésének, egy másik ember teremtésének, mi van, hogyha a szerelem a feltétele annak, hogy ne legyen vége a történetnek. És hogy hiába a tapasztalás, hiába a sok könyv, amit olvastam, tehát amikor meglátsz egy arcot, ugyanígy minden kihúlik belőled? Vagy megpróbálod beépíteni ezt a szerelmet valahogy az életedbe. Most szerelmes vagy? Most nem. Milyen ez az állapot? Jó, mert igazából magammal foglalkozom. Én nem gondolok erre, én, én nem hajtom de a szerelmet. De melyik jobb, szerelmesnek lenni, vagy nem szerelmesnek lenni? Most. Most ez jó, ami van. Igen? Ez a pillanat, ez számít, és most más nem. Most ez jó, de hogy be, igen, nekem volt, volt egy ö, nagy törés ilyen ez az, az nagyon bántott, sokáig. És haragudtam rá, de rájöttem, hogy így, hogyha akkor az nem történik meg, akkor most ugye nem lennék itt, nem lennék ebben a helyzetben, és, hogy meg kell bocsájtani. Hogy so, sok férfivel az a baj, és nem tudom, hogy miért vagyunk még mindig így, hogy úgy kezeli a másikat, vagy a nőt, mintha egy tárgy lenne, hogy ő az enyém. És ezt, szerintem ez nagyon rossz. Ebbe, ebbe is kéne fejlődni a férfiaknak, hogy nem kezelünk úgy egy nőt, hogy, hogy örökre az enyém, mert bármi történhet. És nem tudják elviselni a férfiak azt, hogyha egy nő azt mondja, hogy nem. Igen, de amikor azt mondta a nő, hogy szeret, akkor arra gondoltam, örökre az enyém lesz. Igazad van, nem lett. De végtelenül jó érzés volt. Hogy, az időtlen, hogy a szerelem időtlen, mint a teremtés. Hm. És valahogy azt kellett megtapasztalnom, hogy a szerelem időtlen, de az én életemben állandóan zuhanások, szakadások vannak. Hányszor raktak ki téged már? Igen, egyszer. Meg volt olyan, hogy, hogy átvertek, de, de én nem haragszom rájuk. Mert ez is tanított. De most, most? Most nem haragszol rájuk. Akkor, amikor. Akkor a pillanatban igen. Jó, jó, jó de akkor se úgy, hogy inkább úgy, hogy magam befele, hogy csak egy kicsit kifele, hogy megmondtam nekik, hogy ez rosszul eset, és utána én mindig, amikor valakire nagyon haragszok, akkor nem szeretném rajta levezetni, hanem kizárom az életemből. És ezt ajánlom mindenkinek, hogy jó, most internetes világban élünk, letiltom, eltávolodok tőle, nem akarom látni, és ennyi. És magamban földolgozom. De persze vannak emberek, akik kifele működnek, nem befele, mert sok ilyen van, akik kifele keresik mindig a megoldást. Én nem, én befele. Ö, amikor felkelsz, hogy kezded a napod? Kávéval. Igen? Kávé? De hogy megmosom mindig a fogam, Font. fontos. Igen? Van, van rendszer, Kávé, van. fogmosás Kávé, Fogatmosok, aztán később kicsit kávézom. Beleveted magad a napba, vagy tervet készítesz? Nekem mindig vannak terveim. Igen, meg, igen van. ilyen, ilyen terv. De hogy, hogy betartom-e őket pontosan, fejembe vannak csak szóval, nem írom le őket papírra, hogy ezt így, meg így, meg így fogom csinálni, de általában, hogyha például szabad van, és otthon nem kell tennem, vennem, vagy segítenem, akkor általában főkelek, fogatmosok, kávézok, utána pedig olvasni szoktam. Később elmegyek, találkozok ismerőseimmel, sétálok, a, tényleg nem gondolsz arra, hogy egyszer az olvasottságot, az is a műveltségedet, valamilyen papírt szerez róla? Gondolkodtam majd rajta, de nem tudom. Nem érdekes kérdés? Nekem sok tanár mondta a középiskolában, hogy lehet, hogy tovább kéne tanulnom. Meg sok ember, akivel találkoztam, sok olyan, akinek már diplomája van, hogy hát, ami nem vagy hülye, nem tudom, én... Megvaló, nem látom át, hogy hogy kellene ezt megvalósítani. Érted? De hogy, hogy nem látok át minden egyes épést. De nem rá végtelenül. Nem akarsz doktor lenni? Doktor nem. Jó, jó, én a, ha ha bár lehet, Igen, csinál, ha csinál. bármi lehetnék, akkor uh, tanár szívesen lennék, történelem tanár, hmm. vagy olyan, aki hát, nem tudom, aki, a, aki ad valami tudást, amit át, amit áttolgatni, nagyon fontos lenne. Hogyha elérek arra, hogy... Most szintett, kinek tudod átadni a tudásodat a környezetedben? Hm. Van, aki meghallgat, de nem, nem tudom, hogy érti is -e. Sokszor, Sokszor éreztem ezt az életemben, hogy beszélek, beszélek, beszélek, és vagy a falnak, vagy, vagy magamnak, vagy kinek? Hiába vannak ott, hogy mondják, hogy jó, oké. Okay. Jó, persze ezt is megértem, hogy, mert tanácsokat... Hogy nem... tudod elfogadni? Én is ezt érzem sokszor, és az a durva leszek, elfogadtam, hogy a magányosság érzésétől nem tudok megszabadulni. Neked van magányosság érzésed? Annak kell, hogy bármennyien vannak körülöttem, Igen. olyanok is, akik szeretnek. Igen, van. De miért van ez a magány? Meg, szerintem a meg nem értettségből fogad. Hogy, vagy félünk attól, hogy megértenek körülöttünk, vagy nem tudom. Sokat agyaltam rajta, én is nem tudtam még rájönni. Lehet, hogy nem is fogok ezek szerint, mert. Hát én nem ez egy nagyon, ne hát, ne vagyok, de nem ez egy nagyon nehéz kérdés. Nem lehet azért, mert eleve magányosnak születtünk. Születtünk, egyedül születtünk, egyedül halunk meg, és akkor gondoltam erre, hogy a magány az persze nem feltétlenül fincsi érzés, de hozzátartozik a szabadságunkhoz. Hát igen, ez, ez fontos, hogy mit, mit kezdünk mi azzal a magányjal, hogy hogy gyötörődünk, hogy jaj, én vagyok, hanem ki, meg ugye, hogy sok időnk van, hogy szomorkodunk, hogy de nem, én nem ilyen vagyok, hanem próbálok tenni. És amikor például olvasok, én tájé... meg olvasok, ez a kettő. Amikor tájékozódok, olvasok, be, ha beszélgetek is, mert még egyszer, hogy visszatérjünk, hogy amikor ott vannak az emberek, én nekem el kell mondanom azt, amit gondolok. Akkor is, ha nem hallgatnak meg, de kimondom. Hát, ha egyszer majd az életükbe, mert a szájukba rágom sok embernek, amit gondolok, hát, ha egyszer majd történik valami az életükbe, hogy eszükbe jut, és, és ezért. Meg fontos kimondani, és tényleg engem zavar az, hogy sok minden nincs kimondva, és haragosak az emberek. És rosszul érzik maguk. Mondják ki. Mondják ki, ki kell mondani. Ventilálniuk kell, mi is ventiláltunk itt, sóljon mi, Jocival, mackók. Van remény, ha a fiatalok nem teljesen idióták, hanem... Nekem kérdez, nekem te a reményt jelented. Én nagyon elkeserítőnek tartom a generációmat, de ha a fiatalok, akkor talán van remény. Köszönöm. Uh, van egy tök jó story, mert... Mondd, az jó sztori. Be sokat gondolkodik, ilyen történeteket rakok össze a fejembe, hát. meg figyelem az embereket. Állandóan hát. is, úgy tudom. Ja, írok, igen, a, a naplomban, de csak a naplót. Csak a naplójat, oké. Okay. Hogy... Ilyenkor megpuszílnám. <laughs> szóval van egy ilyen történet, amit már nem tudom, egy pár egy a fejembe így forgatok, hogy közeljünk el egy, egy szigetet. Vagy nem is, egy, egy világot. Egy, egy sötétséggel átsződ világot, ahol tényleg sok a szomorúság. Itt egy ember, aki Hallotta arról, hogy a végtelen hegységben van egy fény. Hogy ott fény van. Ő elmegy oda, eladja minden vagyonát, ami van, Igen. vesz egy nagy táskát, élelmet, és elindul föl a hegyre. Ahol rengeteg hegymászó próbálkozik, hogy megtalálja a fényt. Sokan az úton, mert találkozik emberekkel, valakivel közösen mennek, sokan visszafordulnak, mert hogy hát ennek nincs semmi értelme. Elérnek egy csúcsra, látnak ott még egy nagyobbat. Hm, jól van, hát mennek tovább. És tényleg így eltelnek hónapok. Egyre kevesebben vannak. És nagyon sok emberrel találkozik, aki kineveti, hogy nincs ennek értelme, ne próbálkozz. És csak megy, megy, megy, már, már évek telnek el a táskája is, Egyre könnyebb lesz. Találkozik gonosz emberekkel is ott, akik kirabolják, ellopják tőle az élelmét, és köveket tesznek helyette be. Az ember, akiről most szó van, az szomorúan ballag, és úgy érzi, hogy hiába fogyott el az élelme a táskájába, úgy érzi, hogy mégis nehéz ez a táska. És hogy haragszik az emberekre. De ő csak megy, egyre több csúcsot hódít meg. És már nagyon sok idő eltelik, eltelik húsz év, harminc, de ő még mindig megy. És akkor egyszer csak találkozik egy öreg emberrel, aki mondja neki, hogy erre kell fölmenni a fényhez. Viszont oda nem bíjelsz magaddal semmit. Pakod le a táskádat, pakolj ki belőle mindent, és kezdj el fölmenni. És ő megfogja, kipakol mindent a táskájából, leveti a táskáját, és elindul fölfele, de már öreg. Már évtizedek elteltek az életéből, és csak kapaszkodik egyre feljebb, feljebb. Egy sziklafalat képzeljenek el. És ahogy megy fölfelé, elfelejti azt, hogy milyen sötét is volt a világban. Elfelejti azt, hogy mennyi vagyona volt. elfelejt mindent. Elfelejti azt, hogy útközbe bántották a nehéz tehet. És most már nem tudunk róla belül beszélni, mert mindent elfelejt. Ő már meghaladta önmagát, és most már csak kívülről látjuk azt, hogy fölér ahhoz a fényhez, a csúcsra. Hátrafordul, és most megint csak kívülről tudjuk beszél, tudok beszélni a dologról, mert nem tudjuk, hogy mert benne már nincs semmi kívül esedet. Meghaladta önmagát. Hátrafordul, és, és még egy utolsó pillantást így tesz a világra. És rájön, hogy, hogy nem a jó és a rossz dolgok voltak a lények, hanem a tapasztalás és hogy a cél az csak illúzió volt, az út volt a lényeg, akkor a fény felé fordul, kinyújtja az ujját, és ennyi.